إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa محدثاتها umuri muhdathatuha wa kullu بدعة bid'ah wa kullu bid'atin النار wa kullu dhalalatin finnar ba'da yakumidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sana salam tumbe wetu Muhammad sallallahu wa sallam tuko katika siku huu usiku wa mwezi moja Safar mwaka 1447 Hijria endelea na, na risala yetu ad da'watu ila Allah wa khulaqud du'at kiwa bado tuko katika utangulizi risala ya Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala Tulianza kuzungumza islahi yana tukawa tumefikia katika yale ambayo Ameyafikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam au aliyosimamia nabi sallallahu alayhi wasallam bid'awati na wa safarihi katika dawa na kule kusubiri wake Mtume sallallahu alayhi wasallam wa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam kama tulivyoeleza alipambana kwa mengi na vile vile baada ya hayo ambayo msimamia alipata misukosuko na maudhi mengi Lakin fa akasubiri sallallahu alayhi wasallam mpaka ikakamilika da'wa au dawa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imekamilika pamoja na hayo yote aliyokutana naye sallallahu alaihi wasallam leo tutaanza da'watun nabiy sallallahu alaihi wasallama fi maka da'wa ya mtume sallallahu wa wasallam katika mji wa maka kama tunavyojua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam daawa yake na kuanza kuteremka kwake wahai ilikuwa ni katika mji wa maka huko ndiko alizaliwa na kakulia na ndiko alipoanza dawa Mtume sallallahu wa wasallam wewe katika mji wa maka Mtume sallallahu wa wasallam alika akiwa akilingania tauhidi na kuwakataza watu kuna lakum, shiriki, wa kwa jambo la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa muda mrefu na tunaweza tukasema kwamba muda mrefu katika da'a yake anekaa katika mji wa maka kabla ya kufariki kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam makatha thalathana wa 'ashirina tha thalathan sana yablughu risalati ayuballighu risalati llahi wa ilayhi wa منها 13 سنه في ام القرى في ام القرى مكه المكرم اولا بالسر ثم بالجهر حيث صدع بالحق ثم صلى الله عليه وسلم هناك ketika miji Makkah miaka 20 miaka 10 miaka 23 miaka 20 23 ana kusudia katika dawa yake Mtume sallallahu wa wasallam katika hiyo miaka tatu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika mji wa maka Kwa katika umri wa dawa jumla aliishi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dawa ni miaka 23 akifikisha risala za Allah na vilevile akilingania vile kwayo na kueneza hukumu zake katika hiyo minha 13 sana katika hiyo miaka 13 fi ummul qura kwa maana katika mji Makka, wa Makkah kama alivyoandika hapo baina al qausai Makkah al mukarram ummul qura Awalan jambo la kwanza au lichoanza nache Mtume wa alaihi wasallam alianza Mtume sallallahu alaihi wasallam daa yake kisiri anfuata mmoja alingania kwa siri akiwa katika mji wa maka mtume sallallahu wa wasallam naenda kidogo kidogo Kiwa akifanya da'wa hiyo ya kisiri kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akawa amedhihirisha kwa hiyo kapasua mtume sallallahu alaihi wasallama haki kwamba wa fasda bima tu kwamba kamba kasua kwa maana weka wazi katika yale ambayo Anakwamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile wa washirikina huo dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa maka ilikuwa na sura mbili sura ya kwanza ilikuwa ni dawa ya kisiri mtu mmoja mmoja au kikundi cha watu kwa siri kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amatangaza da'wa moja kwa moja ma'annahum pamoja na wao yaarifuna sidqihhi wa amanatihhi wa yaarifuna fadlahu wa nasabuhu wa makanatuhu walakinnahu alhawa walhasad wal'inadi min alkaba kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amekuja katika jambo hili lililokuwa alilitangaza akaudhiwa sallallahu alaihi wasallam na akasubiri katika dawa yake na katika ya mauzo ya watu juu ya dawa na juu ya mauzo ya watu wana mauzo si kana kwamba hawafahamu Yaani kile kilichokuja naacha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamudhi hali ya kuwa wanafahamu wanamfahamu vizuri pamoja na wao wanafahamu ukweli wake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkweli na wanajua amana yake kwa maana waminifu wake walivyokuwa akilinda na kutunza amana wanamjua kwa hali hizo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na hivyo wanajua fadla na ubora wake na nasaba yake na nafasi yake katika jamii ya nguvu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na nasaba ya watu wa Mtume sallallahu Alaihi wasallam lakini pamoja na hivyo kilichowapelekea wao matamanio na husuda na inadi Kwa vile pingaji kutoka kwa wale ambao ni wakubwa hii ni kuonyesha kwamba kuna watu hata kama wanajua jambo wanafahamu kabisa hii ni haki lakini kwa nani fulani aiseme yeye ni nani na watamani kwamba huyu ambaye anasema angekuwa ni fulani na haya alizungumzwa kama nakumbuka leo kuzungumza hapo nyuma kwamba katika sababu za kule kumkata Mtume sallallahu alaihi wasallam eh, hili jambo lingesemwa na watu wa miji miwili eh, watu wa miji miwili fulani katika mji wa Taif nani? Taif mtaja nani? Na katika mji wa maka alikuwa angekuwa ni nani? Nesahau. Ulisoma katika risala ya Akhlaqu hu sallallahu alaihi wasallam tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulitaja katika yale waliodai kwamba kweli alicho kuja nacho ni lakini angekuwa ni fulani au fulani katika mji wa Taif na mji wa maka walikuwa kina nani? Naam. Amkumbuki. Kareje. Kwa hiyo kilicho wakos, au kwamba kilicho wafanya wapinge na wakatae da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam si jambo lingine kubwa ni matamanio. Ala ni vile na kupinga ambako kuko wazi katika anati katika wale ambao ni wakubwa kwa nini fulani alisema na hili haitoisha hivi mpaka sasa hivi kuna watu wanajua daawa ya haki ni hii aliyokuwa nayo kuna sallallahu alaihi wasallam kwa maana tatakachokuwa sisi tumefuata haya ambayo kazimu za fulani hawa watu walikuwa nao muda mrefu utasemaje alafu nilisema kwamba ni mtoto katika wao akaona niwezekani na haya unaweza kawazunguza jambo si watu watalikataa kwa sababu halifai utatua sababu nyingi katumia usulubu sio sawasawa amekuja vibaya akafanya kadha yakazunguza ambao ni mengi akatukana ukitafuta tusileenyewa halionekani kumbe tusi umesema kwa wakubwa ungeka nao kama uwaambie bwana hili sio saumu kjadiliana wao wazungumze sio kwamba wafanyaje wewe useme jambo fulani hapana Wawambie wao waambie wao ungewasema kilisema we ni kosa na haya hapo na kubwa kabisa vile vile ni nini kinachozungua watu ni alhawa matamanio na jambo kubwa vile vile ambalo liko ni jambo la husuda watu wanahusudiana katika dawa wewe hajeanza haya na husu hii tabia ya waliamini kwamba utume ni utakuja kwamba kuna mtume atakuja Wakamsoma wakamjua kwenye tabudu yao lakini alipokuja akaja ni mwarabu si katika wao kitu kwamba ni hasadan minni indi amfusihi ni husu tu si kwa sababu hawajui wala si kwa sababu hawaamini kwa nini katoka huko Awe ni fulani yasiyo katika sisi. Kwa hicho ndicho ambacho ilipatikana vile vile kwa Arabu kwa nini akawa ni Muhammad. Ukiangalia familia yake, watu wake si watu ambao labda ametoka kwenye familia ya kitajiri. Alafu vile vile bado amekulia hali ya kuwa kama ni yati ni mtu duni na kuaje. Alafu akawa na jambo kubwa kama hili, Nisinge kuwa kwa watu wakubwa katika miji miwili, awe ni yeye. وهي هي دي حالي يا دعوه فايو ketika mawani' hio nasaba kama ni mawani' al-istijabatu lid-da'wa ni nini al-hawa wal-hasad wal'inat min ujinga vinivile wa taqlidi wa hasadu wa asaa fa udhiya bisababi dhalika ashaddu aladha alayhi sallatu wasalam na jambo lingine kwamba ni ujinga pamoja na ujinga huo wakaiga vile wale ambao ni am. baada ya wale wakubwa basi wengine naye wakaiga yani wale ambao wao wafuasi wa watu wakawaiga wale wakubwa baada ya kupinga wakafanya kibri na wakafanya husuda eh? wakawaiga awamu yani watu wote wakawafuta kwa sababu wamesema kina fulani wamesema wakubwa zetu wao husuda ile ambayo ilikuepo kwa wakubwa wao ndiyo sababu ya kupingwa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa wamepinga kwa kuwafata wale wakubwa wao waliofanya kibri na wakakosea katika kule kuwafata kwao kwa sababu ni mabaya hayo kwa nayo na katika mabaya huo wao waka wafata kwa hiyo akauziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akauziwa Akaudhiwa sababu dhali kwa sababu ya hilo ambao tumetaja ni husuda kwanza Wakubwa kuigwa kwa hilo wakapinga wakafanya kiburi wakafanya husuda na watu wengine wakawafuata bila kujua kwa nini kawa hivyo kwa hiyo akaudhiwa mtume sallallahu alayhi wasallam tena maudhi ambayo ni makubwa akaudhiwa sana juu yake sala na salam wa yadullana ala anna alakabiri qadi araful al haqq wa anadu na kinachoonyesha kinachoonyesha sisi kwamba hawa annal akabira kwamba hawa haki, kepinga, Wa hawa walifahamu haqi na wakapinga ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam qadina alam innahu la yahznuka alladhina yaquluna fa innahum la yukaththibuna walakin nadhalimina walakin bi ayati llahi yajhadun Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume sallallahu alayhi wa salam hakika tumejua ya kwamba hicho kinakuhuzunisha yani kinakuhuzunisha au yanakuhuzunisha yale ambayo wanayasema yani yale ambayo wanayasema wao Tumeshafahamu kwamba yanakuhuzunisha ewe mtume wa Allah kwamba yanakuhuzunisha yale ambayo wanayazungumza. Akika wao hawakukadhibishi, hawakupingi wewe, lakini ni madhalim katika aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lakin madhalim katika aya za Allah wao wanapinga. Wewe kuna mtu kukata jambo si kwa sababu halipu kwa husuda na kwa chuki Qasama faba'iyana subhanahu annahu la yukathibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ya'lamuna sidqihi wa amanatu fil batin fil batin wa kanu قبل al amin qabla ayyuha ilaihi alaihi salatu الله akadainisha Allah subhanahu wa ta'ala ketika yahi ya Hawapingi Mtume sallallahu alaihi wasallam bali wanafahamu yani haumseni kwamba ni muongo hawakadzibishi akasema kwamba huu ni mwongo kwa yale alokuja nayo nafsi zao zafahamu hivyo na hali zao zafahamu hivo na haya turejeni ile risala aliyozungumza na, na yale sababu za kupinga au kutingwa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa katika hayo kwamba wao hawapingi kwamba huu si Mtume wa Allah na wala hawezi kuthubutu kwamba kusema kwamba ni mwongo kwa yale ambayo wanafahamu katika tabia zake Mtume صلى الله عليه وسلم. Angalia yule nani aliambiwa kwamba hii hebu niambie tuko wawili hapa. Niambie kwamba je Muhammad ni mwongo? Alisemaaje? Kakataa kwamba si mwongo. Hilo akalikadhibisha kwa sababu nafsi zao zina mimi na wanakiri kwamba Muhammad si mwongo hawajawahi kuzungumza kwa uongo hata siku moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam bal wanafahamu kweli wake na vile vile wanafahamu amana yake kwa maana waumini walikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ndani dhirisha, wa ya nyoyo zao fil batin ndani ndio kwa maana ancho na wanachokifanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tofauti kile ambacho wanamzungumza, amekuja na kadha akafanya kadha kwa dhahiri ni tofauti na kile ambacho kiko ndani ya mioyo yao na walikuwa namuita Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamini kwamba ni mwaminifu kabla kupewa juu yake sala na salamu kupewa wahyi qabla ayyuha kabla dabta alaihi salatu wasalam walikuwa kimita kwamba ni mwaminifu ameen hilo jina lilienea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mwaminifu mkweli kabla ya kupata wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala walakinnahum jahadul haqq hasadun wabaghi alayhi alayhi salatu wasalam lakinnahu alayhi salatu wasalam wa lam yubal بذلك ذلك ولم يكتف ولم يكترث به بل صبر واحتسب وسار في طريقي ولم يزل داعيا الى الله جل وعلا صابرا على الاذى مجاهدا بدعواته كافا عن الاذى محتملا له صافا صافا عما يصدر منهم حسب الامكان حتى اشتد الأمر وعزم على قتله عليه الصلاه والسلام انا اسمع رحمه الله تعالى لكن واو walinga haki na kupinga kwao haki ni husuda na vile vile chuki juu yake mtume sallallahu alayhi wasallam tena husuda ambao yaambatana chuki juu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo wao walipinga kwa husuda ambayo imeambatana wovu na dhai ambayo anamfanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini pamoja na hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujali hilo la kule kuhusudiwa na kuchukiwa kwake na kusemwa vibaya sallallahu alayhi wasallam hilo hali muuzi halija mrudisha Mtume صلى الله عليه وسلم kwa maana hakutaka yeye aweze e, ha, hakutaka awasimange katika hayo Mtume صلى الله عليه وسلم bali, halija, mkadisha, tama, bali halo, hali mkatisha tamaa bali halio halifanya chochote katika kumrudisha Mtume صلى الله عليه وسلم hakutaka waendelee kumsifu wala kumtaja kwa yale yeye hakukata tamaa Mtume sallallahu wa wasallam kwa yale ambayo Allah kamjalia akabali alisubiri na katarajia na kaendelea na njia ya da'wa mtume Alaihi alayhi wasallam wewe katika njia aliyosimama mtume sallallahu wa wasallam hakuacha yeye kulingania katika njia ya Allah aliyetukuka na yeye juu wa ta'ala na vile vile akawa ni mwenye kusubiri juu ya maudhi. Hakuacha kwamba ni mwenye kusubiri sallallahu Alaihi wasallam. Hakuacha kuwa katika subira kwa maana aliendelea kuwa katika subira na sio hivyo tu bali aliendelea kupambana katika da'wa kwa Kutosheka na yale maudhi na kuovumilia kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana kafa akatosheka kwa hilo na yasema, lakini hakurudi nyuma sallallahu alaihi wasallam bali vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alibakia yuko vizuri katika yale ambayo wanamdhirishia au yanodhiria kwake kiasi anavoweza Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikisha yale ambayo anaweza destaka yalipozidi maudhi yalipozidi maudhi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakazimia juu ya kunua juu yake sala na salamu hapo sasa ndio tunazungumza hijira yake sallallahu alaihi wasallama ila almadina jiratuhu nabi sallallahu alaihi wasallama ila almadina wewe baada ya maudhi kwa sababu kiangalia katika miaka ambaye mwana sallallahu alayhi wasallam akiendelea na da'wa kila mwaka nawazidi yakazidi maudhi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam eh wakahama ma -saha, Masahaba wakalekea hija ya kwanza kumna moja, wa ngabi? Kumna moja, wa ngabi? Wanne, watu moja wanaume wangapi ah 11 wanawake wangapi 4 au 15 wakelekea habashi mara ya kwanza mara ya pili baada mambo yanazidi kuwa magumu kwa, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakimfuata ammi yake abitalib kwamba tumuue mwambie tufanye kadha mpae kafikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakimwambia ami yake unaonaje sisi tukupe kijana ufanyaje umle kwa maana ukae naye tutio tukamuue huyo haya yote haya yaitokea kwa mtume sallallahu wa wasallam kitaka kuuliwa kwa sababu ya dawa maudhi yalikufikia umesoma sira wengine majua namna gani waliwazimia katika jambo hili na mengine ambayo walifanya mauzi kwake sallallahu alaihi wasallama pamoja na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum dhihako sasa kwa hali hiyo fa'inda dhalik adna allah lahu bil khuruji ila al madina fahajara alayhi alaihi salatu wasalam wasara tu wa zahaar fiha dinu llah wa sara lil muslimina biha daulatu wa quwah asema hako sasa baada ya mauzhi kuonekana sasa jambo la da'wa katika mji huu wa makkah mji ambao kazaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mji ambaye amekulia mtume sallallahu alayhi wasallam na mji ambao alianza da'wa kwayo jambo hili sasa maudhi ya kazidi aka wakati huo Allah Subhana wa Ta'ala akampa idhini yeye kutoka katika mji huo na kuelekea katika mji wa Madina Na Madina si kwamba alienda tu kwa watu la kwa sababu hijra kama tunawafahamu ni kutoka katika mji wa kikafiri kwenda katika mji wa Kiislamu Tayari kuna watu ambao tayari walisha tangulia kwenda kufanya da'wa katika mji wa Madina. Waka watu wengi wameshakubali da'wa na wakamkubali Mtume صلى alaihi wa وسلم kabla ya kumwona kwa maana hujumbe tangulia wakiwa baadhi ya masahaba wamepeleka da'a huko katika mji wa Madina Akiwemo Mus'ab tangulia katika mji wa Madina akafanya da'wa na akawa kuba, na kundi kubwa na wengineo katika masahaba Allahu ta'ala anhum wao katika hali hiyo Mtume alaihi wa wasallam anaondoka maka tayari akiwa mji wa Madina kuna watu ambao wamesha mkubali kwa sababu da'wa au Haiti haitihije siku mtu utoka katika mji wa kafiri kwenda katika mji wa Kisilamu sio kutoka katika mji mji wa kwenda katika mji wa nini wa au kutoka katika mji kafiri kwenda katika mji kafiri hiyo haitu ni nini ni hijra sheria sababu hijira ni kuhama katika mji kafiri kwenda katika mji wa nini wa au hijira kuhama katika shiriki kwenda katika tauhid au kuhama katika maasiya kwenda katika twa na haya angalia yule bwana aliyeuua watu tisini na gapi 99 tis. akakamilisha watu 100 aliwaambiwaje akaambiwa kwamba hama katika mji uliokuwa nao ikatumika kwamba hama ondoka hapo nenda katika mji kadha kadha utakuta huko kuna watu wanaabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukamwabudu Allah pamoja nao kwa hiyo ondoka sehemu kwa sababu ya yale ambayo yako na jambo la hijira haalitoka katika mpaka kisemeni Kiyama kwao mtu kuhama kwa ajili ya dini leo sisi hatuwezi tunamwambia siku moja kwamba sisi Tunahama sehemu ambapo kuna mahindi makubwa na ng'ombe wanafugwa na wakubwa maziwa yanakuwa mengi tunaweza kuhama sasa bwana mimi nahamia sehemu fulani nasikia kilima cha wapata mabunia kadhaa halafu ng'ombe na kwa wengi maziwa yanakuwa mengi hiyo mambo yanakuwa mazuri dini vipi ah, dini ndio na shulii. Hii nini mtiana. Lakini mbosa mbona hama Mahini hapa mahina Yaani wewe unathamini tumbo lako zaidi maziwa na mahina ugali, halafu dinya yako yefanyaje ikaisha. Honi hasa? Na haya tunashuhudia. Watu wanakuambia kuna msikiti, hakuna chochote. Naambia si mmoja tumeenda sehemu, tumetoka hapa, eh, tukafika watu natoshangaa. Tuko wawili, kansu Mwenyeji wetu anaanza kusema kwamba hawa ganga walitoka wapi? Eh? Hali ya huko hakuna kanisa ya kisilamu Tanzania hii kwa mwangomo. Ndani huko ya vita fikara ingia ndani sijui uko ulanga kwenda sijui analeta nini njia kwenda maliny kule mkochi kule tamkochi. Hasa huko naambiwa kwamba hali zikiangalia ni kweli mfunga wanalima tunangombe sema jarumba hiyo wanalima na panda ule mahindi ardhis so, nyeusi sana hasa huko ni ugali tu na mpunga na ngombe wakubwa na maziwa mengi lakini dini hakuna kanisa ya kisilamu ha? sio msikiti hakuna kanisa ya nini ya kisilamu alafu unakanzo ni nani huyo mganga eh haya tunaanzia huko wanaongea mzana mzana wametoka wapi wewe sio limwe. Wewe watu wahame kwa ajili ya dini sio kupata ugani tu. Angalia hata Mtume صلى الله عليه وسلم alipofika Madina alianza na nini? Ulimta Mashallah yeye kujenga msikiti. Sisi tukio tunaanza na nini? Kwa nyumba yetu kwanza na na kambi za kufugia nini ngombe wetu lakini msikiti atujii. Baada ya miaka kadhaa tutafute Waarabu tukingee msikiti huo. Sio tujenge sisi. Ngona kambi yako mejenga mwenyewe wa yamu tuna sallallahu alaihi wa salam baada ya hayo mauzi turudi hapa kwenye tabuchetu yetu ujue kwamba dawa maudhi unayopata wewe leo na kero unazozipata wewe leo katika dawa si wa kwanza hadi zipata mbora wa viumbe sallallahu alaihi wa salam Wanasema wakati huo ba, eh, wakati huo Allah Subhana wa Ta'ala baada ya maudhi hayo na kero hizo kuzidi na mpaka wakati akafikia kuazimia kumuua Mtume sallallahu alaihi wa وسلم wa wakati huo Allah Subhanahu wa Ta'ala akampa idhini ya kutoka katika mji wa Makka kuelekea Madina. Akahama sallallahu wa wasallam ukawa sasa wasa tisima Ukawa ni mji wa nini? Mji wa Kislamu. Ukawa kipindi hicho sasa mji wa Madina ikawa ni asima ni mji wa Kislamu. Yaani mji mkubwa wa Kislamu kipindi hicho ula wa kwanza. Yaani mji wa kwanza waislam katika mji gani Madina baada ya dawa ya Mtume صلى الله عليه na huko sasa akadhihirisha kwayo Allah Subhanahu taala dini yake na wakawa waislam katika mji huo wa Madina ikawa ni dola ambao ni yenye nguvu dawa ikaendelea eh wastamarra alayhi salatu wa salam fi dawati wa walhaq Ikawa katika mji huo wa Madina baada ya kufika Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam kusimamisha nini? A, kulingania na kuweka wazi haki. Wa shur'a fil fil jihadi bil saif na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam akawa hasa amepewa au ikawa sheria ya kupigana jihadi kwa maana katika mji wa maka hakukua na jihadi ya upanga ilikuwa ni jihadi ya maneno kulingania watu huyo hapo sasa jikatangaze jihadi na mengineyo kiwemo nini adhana zaka hija funga na mingineyo mengi katika mji wa nini mji ya madina yote haya hayakwepo katika mji wa Maka Mecca hapa na habari ya sana habari ya zaka, habari ya hija, habari ya nini? Ya jihadi Naam, kwa hayo ni mambo ambayo akawa Allah subhanahu wa ta'ala akaamuruisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mambo ya jihad. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kufikisha da'wa, kutuma e, mtume sallallahu alaihi wasallam walinganiaji au walinganiaji kuweza kufikisha da'wa. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sema irsalin nabiy sallallahu alaihi wasallam ad'atu li tablighi da'wa. Kwa hiyo Mtume sallallahu wa wasallam vile vile sasa katika hayo alituma au kutuma nabii wa Allah walinganizio du'a walinganiaji litablighi da'wa kufikisha da'wa. Jasema wa arsalar rusul, na akatuma wajumbe. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallama na yeye akaanza kutuma nini? Akatuma mitume Wajumbe mitume ya lugha hiyo wajumbe walinganiaji du'at yeye akawatuma ad'u an-nasa ila alkhairi walhuda yani sasa kaanza na yeye kuagiza watu nenda sehemu fulani nenda sehemu fulani hao ni mitume wa Allah e mitume wa mtume wa Allah kwa maana wajumbe wa mtume wa Allah akiwelekeza kwamba fulana fulani ndeni sehemu fulani na hao vilevile kwamba ni nani walinganizi ambao kaanza Uthume sallallahu alayhi wa sallam sema arisa al-rasul yadirusulu yad'u an-nas ila al-khayr wal huda wa yashrahuna lahum da'watun nabiyyu muhammad alayhi salatu wasalam wa ba'atha saraya wa 'azza al-azawati al hatta ala wa hatta الله bihi din wa tama alayhi ala ummatihi ni'ma thumma tufiya alayhi salatu wassalam ba'da ma akmalallahu bihi din wa ballagh albalaghul mubin alayhi salatu wassalamu anasema kaanza au katuma الله allahu yake سلام salam wa mitume hawa, bigumbe hao wakiwa wanawalingania watu katika na uongofu na vile vile wakiwa shereshea kwa maana kuelekeza wao da'wa ya nabii wao Muhammad juu yake sala salam na vile vile akatuma vikosi na vile vile akawa ametigana vita saraya ni vile vikosi ambavyo amevianda yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam bila yeye kwenda kupigana. Anaandaa vikosi, anagelekeza ende sem fulani, vita Saraya. Nini? Ndio Saraya. Wana vile vile akapigana vita. Azwa ni vile vikosi ambao akavianda na yeye akiwa ni mpiganaji Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wa'azza e, al almaarufa akatigana vita ambavyo najulikana yako vingi vita ambavyo amepigana mtume sallallahu alayhi wasallam eh vita vya uhudi vita vya badiri vita kadha hivi katigana yeye sallallahu alayhi wasallam na zingine za badri kubwa eh badla na katika vita ambavyo alipambana mtume sallallahu alayhi wasallam Asema mpaka akadhihisha Allah Subhanahu wa Ta'ala dini yake kupitia mikono yake mtume wa Allah juu yake sala salam. Na mpaka akakamilisha dini, akakamilisha Allah subhana wa Ta'ala kwayo kupitia kwake sallallahu alayhi wa salama dini na juyake juu yake ye juu ya uma wake neema yake al ya akmaltu lakum dinakum wa atimantu alaykum ni'mati wa raditu kama alivotaja aya hii Allah subhanahu wa ta'ala na alimam Malik rahimahullah ta'ala alivotaja aya hii eh akasema kwamba yeyote ambaye akazua katika uislamu mani tada'ata fi al-islam bid'atan hiya hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallama Hana risala maana atakizuwa akaanzisha jambo katika uislamu ambalo halikuwepo yeye akaliona kwamba jambo hili ni nzuri jambo hili ni jema atakuwa amedai kwamba muhammad sallallahu alayhi wa, wa sallama fanya khiyana katika utume aliyotumwa na Allah atakuwa amedai kwamba mtume sallallahu alaihi Wasana kadakisha sehemu yeye akaongezea kwa sababu Allah amesema aliyauma yauma atumalakul dinakum kama na hii kisha akasema rahimahullahu taala chochote ambacho hakikuwa siku hiyo siku ya teremka kaudi ya Allah subhanahu wa taala hakikuwa ni dini hakiwezi hii kikawa ni nini kikawa ni dini wewe akakamilisha mtume wa Allah mpaka akakamilisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mtume wake dini na akatimiza juu ya wa uma wake neema kisha akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya Allah kukamilisha kwake dini na kwa kufikisha Ufikishaji ulio wazi juu yake sana na salam jambo lingine tahammal sahabatu alamana wad'atu ba'da wafati الله nabi an wafati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kubeba masahaba radhiyallahu ta'ala anhu walibeba masahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amana ya da'awa ne baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tumesema mtume sallallahu alaihi wasallam kaligania da'wa hii ndani ya miaka tatu baada ya kufa dini ikaendelea haikuishia hapo ha? kanafahamu baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua wa khalifa abubakar al sidiki allahu ta'ala Anhu huyo dida da, ya da'wa na dini ikaendelea angalia siku moja mtume sallallahu alaihi wa wasallam katika vile vita ambavyo alipiga mtume sallallahu alaihi wa wasallam baada ya wale mabwana kuwacha mlima eh, wale wale ngasha baa pale walipokuwa katika sehemu hiyo baada ya kuacha mlima waliwaambiwa kwamba msiache mlima mamoja kwamba tumenusurika au hatinusurika baada ya sasa kuonekana waislamu wameshinda watu wakaacha nini mlima wale walenda Shabaji yale yani, msishuke kumbukeni maana ya Mtume صلى الله عليه وسلم akakhali lakini baada kuhalifu sasa pale wa mabana hawa shirikina wakazunguka baada ya kushuka baadhi yao wakatandikwa kweli waislamu mpaka yakasemekana au sauti zikashuka ambazo sio kweli kwamba amefariki nani mtume Moja katika haja tuambia asari kwamba Muhammad amefanyaje amekufa nasema so, kama sauti ya nani ya shaitani kama lilivyotaja kwenye kitabu Rijalu wa hauli nabii sallallahu Alaihi wasallam kwamba sauti katoka nisawa kwamba hakika Muhammad kadikoti ameshafanyaje amesha kufa yule ansar akamwambia hata kama Mekufa Muhammad Kadi balaga risala ameshahikisha amebadilisha mambo kufa kwa hiyo kufa kwake dini ya Allah itaendelea hakuna licho kiacha pamoja na hivyo si kweli kwamba alikuwa amekufa nani? Tume sallallahu alaihi wasallam. Kile ni Saudi sasa ya sheitani kutaka kuatia nini? Hofu au Islam pamoja na yale ambayo Allah akawapa mtiani kwa kule kumhalifu tume sallallahu alaihi wasallam. Weo dini hii haikuyumba kwa sababu gani? Wanafunzi wake, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaendelea na da'wa. ناو الى ذيله فتحمل الاصحاب من بعده الامانه وساروا على طريق فدعا الى ما دعوا الله عز وجل وانتشروا في ارجاء العالمات دعات للحق ومجاهدين في سبيل الله لا يخشون في الله لومه لايب لا يَخَشَ لا يَخْشَوْنَ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ جَلَّ وعلا في الأرض عزات الْأَرْضِ عَزَّازُ مُجَاهِدِينَ وَدُعَاةُ مسلحين وَصَالِحِي مُصْلِحِينَ يَنْشُرُونَ دِينَ اللهِ وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ ظَاهُنَ لَهُمُ الْعَقِيدَةُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رُسُلُ أَنَسَمَا وَكَابEBَا UJUMBE HU WAKABEB A DINI HI MASAHABA WA MTUME SALLALLAHU ALAIHI WA SALLAM BAADA YAKE WAKABEB A AMANA HI AMBAO NI NZITO AMANA YA DA'WA WAKABEBA JUMBO HILI MASAHABA RADHIYALLAHU TA'ALA ANHUM wakapita kwa maana akaendelea katika njia hiyo hiyo aliyokuwa nayo tume sallallahu wa wasallam wakaendelea katika njia ya da'wa wakalingania kwa Allah kwa maana wakalingania abdia Allah subhanahu wa ta'ala na wakaeneza na yale ambayo yalitarajiwa kwayo na wakaimarisha da'wa kwa haki na wakapigana katika njia ya Allah Subhanahu taala bila kuogopa hawaogopi kwa Allah na wama ya mwenye kulaumu hivyo ndivyo wanapotekewa watu kwa dawa kwamba nikisema jambo hili watu wataniangaliaje watu watasemaje kwa sababu kuharibisha watu katika dini ni jambo ambalo ni gumu utakuacha utaacha dini ya Allah utaacha kusema hatu kwa sababu watu fulani waipendi مالما صحابه رضى <تصفيق> الله تعالى <تصفيق> عنهم واو والسماما ها واogopa sikoku kamaogopa Allah subhanahu wa ta'ala haogopa yote kwa ajili ya Allah lawama ya mwenye kulaumu wakafikisha jumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na wana muogopa yeye allah subhanahu wa ta'ala wala hawa muogopi yote isipokuwa allah jalla wa ala wana muogopa yeye wala hamuogopi yote isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala wakaeneza katika ardhi kutukufu na ubora wale walio katika dini ya Allah na wakapatikana kwa maana wapiganaji wenye nguvu na vini vile maduati waongofu ambao wakalingania wakasimamia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bali wakatengeneza yale ambao watakiwa kuyatengeneza baada kupatikana watu wema ambao wanatengeneza kwa maana wanafanya matendo mazuri na wanaeneza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwafundisha watu sheria yake Allah na vile vile kuweka wazi au kuwekea wao wazi itikadi ambazo ambazo amemtuma Allah kwayo Mtume sallallahu alayhi wasallam wa hiyya ikhlas li lillahi wahda Watariki tariki ibadati maasiwa maasiwahu من الاشجار والاحجار والاسنان وغير ذلك فلا يدعى الا الله وحده ولا يستغاث الا به ولا يحكم الا شرعه ولا يصلى الا له ولا ينذر الا له الى غير ذلك من العبادات وهي ها وليعشى نبينا صلى الله عليه وسلم Masahaba sahaba radhiyallahu ta'ala anhum na wale ambao wanafunzi wa masahaba wao masahaba wakapambana katika dini hii ya Allah Wakailingania na wakaislamia pasadio hufikisha na kuelekeza watu itikadi sahihi ambayo e, ya juu ya Allah Tigadi ambayo Allah alimtumadi kwayo e, rusul mitume nayo ni ikhlas katika ibada Kufanya ibada kwa ajili ya Allah teke yake nayo na ni silasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha kuabudu isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika miti na mawe na masanamu na mengineyo miti inabudiwa mpaka leo kuna watu na itikadi miti fulani ukiukata mti huu a, unakata mkosi Mti fulani ukiukata huu hivi hivi unapata baraa. Wao kuna miti haikaatipaka dawa hizo baadhi ya maeneo. Ingawa jambo hili nimepungua. Tukizungumza mazingira ya kwetu. Kuna miti ambayo ilikuwa inapandwa baada ya watu kuzika ny makaburi, hiyo miti kuwa au baada ya siku ya tambiko unaweko huo mti. Wote mnaujua. Kwa watu wa huku kwetu, ndio. Huo mtu kikuwa ushakua umeikuwa mkubwa kabisa ikitokea upepo umekuja ukavunjika mti huo eh? ukivunjika huo mti hakuna kukata au kupuruni, kuvuruni mti huo kuna mawili imna sababu wazee walikuwa kondoo ule watambiko ule utumbo wake ukishamwago ingewe na badakisha Ma ma ma bala, ma maji, maji, maji, maji, maji basi mambo yanaisha kama hakuna atachinjwa kondoo ule tumbo wake ule utapigizia pigiza kwenye uo kumwaga mwako mti na fulani uweze kufuruni mti gani eh? nini? Yankuye, huo nini sasa wa mti huo ni hize kama hujinja wanasema mara nyingi unapolinganya dawa kuambia watu kwamba shiriki koje wape mifano Kama hili kama hautoambia watatambika na watasajili Na mti huo hawatokata mtu kai kunja, ana kazi yakeaikunja anaukata lakini mpaka afanye hayo kwa sababu gani hajui kwamba ni shiriki hii Sima leo. kuna una mambo mengi ambayo Watu wanaitikadi wana kama mti huu ukata hivi hivi bila kufanya kazi kwa sababu ni mti unaanguka mara nyingine unaweza kaanguka paka njiani kidogo lakini hakuna kukata Kwa sababu gani? Ukiukata kama shambani kwako ndiko mingi makaburi yako mengi unapata hasara hiyo. Ingine imekua mpaka mesamba me hivi. Tanguo sasazi toa vinginevyo tukate mti tukurudi. Inginelevyo utawaza ukianguka tena linaozea hapa. Hata ukuni wake ulizufanyaje kupikia pako mambo haya. Yapo imesha. Yameisha katika watu ambao wameshajua nini hasa kwa watu wa Kwa masufi bado mambo haya baadhi ya maeneo bado ya hizi bado zipo watu mtikadi hivyo. Ukiukata tu ni shughuli. Woh miti na Na kuna miti mingine mikubwa ambao wazee wanafanyia nini vikao vyao amenyinyayo hii mkeheshimika sehemu fulani ha? eh haigusi wala watu hawapiti oviovio kwa sababu mambo ushirikina vile vile ambavyo kwamba mvue kinyesha usiende kuomba nyule mti pale ni mkubwa usiende ukaka kwa hiyo mti tanyeshe mungu baba hani kwa mti mwingine usikoribia mti fulani kwa sababu gani kuna lizimu siku na kadha ukieenda tutandikwa daraji kwa hiyo naogopa kabisa inaishanyika miti hiu Hizi ni baada za watu kwa sababu mbalimbali. Na hili ni toka za zile na haya yanaelea kwetu. Wao unapozungumza kwamba mambo haya likuenda matambiko mti ya kati mpaka kondoa au kwanza. Watu wale nyama mtu tukata ukato. Matambiko haya yote haya. Na vile vile mawe. Na majabani paka leo hii yana watu wanaenda kuchinja kikaribia mwaka paleka kondoo Eh kwa tunaikuwa tunaiona kuna na pita anaelekea hivi. Wapi huko? Amza iko wapi? hiyo mpaka za mahizi. Kuna watu akapaka ninyawa huku wapi huko. Kama Kwamba mwako wamekaribia lazima watu watambiki sasa haya ya za mazile na mfaka kwa jamii zetu kamba yalikuepo. Kwa hiyo ya walisimama sahaba radhi allahu ta'ala anhu juu ya kulingania abdia Allah Subhana wa ta'ala peke yake na kuacha kuabudu yasiokuwa Allah minal alashjar wal ahjar wal asnam na sanam ambayo imma ya kutengenezwa kwa mawe au kwa mbao au kwa vile na mengineyo bali wakalingania vile vile asiongwe isipokuwa Allah peke yake wala asafe msaada isipokuwa Allah Subhanahu wa taala peke yake wala watu asihukumu isipokuwa kwa sheria yake Allah Subhanahu wa taala wala wasisali isipokuwa sali kwa ajili ya Allah Subhanahu wa taala wala wasiweke nadhiri isipokuwa kwake Allah na mengineyo katika ibadati ambazo zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu ta ta wa ta'ala walisimamia nani haya walisimamia na sahaba radhiyallahu ta'ala anhum baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam walisimamia haya yote haya wa la asyabdiwi Allah asiongwe si Allah subhanahu wa ta'ala wa auza hu lin nasi anna li ibadati lillah وَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ مِثْلَ قَوْلِهِ سُبْحَانَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَارْقُلْ إِنَّ الصَّلَاةَ وَالنُّسُكَ وبذلك امرت وانا اول المسلمين وهي الصحابه رضي الله تعالى عنهم ketika haya wakawekea wazi watu wakawekea wazi watu nini kwamba ibada ni haki ya Allah subhanahu ta'ala ibada zote ambazo zinafanywa baada hizi ni haki yake Allah subhana wa taala Peke yake tena wakiwasomea yale ambayo yamekuja kwenye kitabu cha Allah katika ayati mfano katika hayo ni kauli yake Allah subhana wa taala ya ayuha nasuududu rabbakum enyi watu mabuduni mola wenu Allah subhana wa taala na vile vile kauli yake Allah Subhanahu ta wa Ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu nimehukumu na Allah Subhanahu wa Ta'ala a'sibdiwe isokuaye Allah Subhanahu wa Ta'ala bali vile vile msihombe pamoja na Allah yeyote yule muombeni Allah peke yake falaa tadee ma'allahi ahada bali na katika ayati sema Hakika ya sala yangu na kuchinja kwake kwa kuchinja kwangu na hayi wangu na mauti wangu haya ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ambaye hana mshirika na haya nimeamrishwa kwayo mimi na mimi ni mwanzo katika Uislamu huyo masahaba radhiyallahu ta'ala anhum katika haya wasabaru ala dhalika sabaran adhiman wa jahadu fillahi jihadand kabira radhiyallahu anhum waridhahum qamba ketika haya walsubiri masahaba radhiyallahu taala anhum tena subira ya ali ya juu walsubiri masahaba subira ya ali ya juu na wakapigana masahaba jihad abyul kubra Allah kawaridhia na wao wakamridhia Allah, wa Allah Subhanahu ta'ala kisha katika subira hiyo e sabru sahaba asbila sahaba ta'ala da'watilallah tutakuja kuanzia hapo inshallah kwamba sabru sahaba ala da'watilllahi azza wajalla kwamba wa subira na sahaba katika dawa ya Allah muda Aisha atakuja kwanza hata inshallah Allah atatufikisha kifindi kingine nasitiza nasema kwamba watu jitahidi nini wote dini bado watu hawaja lifanya hili Kopi stode inshallah